بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> دما قبل صرا ديهات مناسبات اوازه دي مخي ده ماك ايات لكم حقوق متعلقه مساله زنا له حق متعلق اعدل تک امدقد حقوق و متعلق مسلح بیانی مخصو پیر پدے سورت کے چرا سورت مدنی دے و مدنی احکامات مدنی سورتنوں کے اکثر احکاماتی زنانہ و متعلق احکامات ذکرشی و عزوگیات سے احکامات ذکر گئی نو الله تعالی فرمایو و ان امراتن کجریه و خذا خافت دایریږي من باله د خپل خوان یره د خزه پسې کړه نشوزن نا خوان بد دی ما هغه نشوز کجریووبه گی او دغه ماجه ذکر کای او اعراضن یا دې خزينې بیرهې کوي اعراض کوي ینه د حق آنور کوي او ویلیو دا چې د خزه حق عامره نفقه خرج خوراک ته اوسېدو لپاره سکونت کمره ده اوبل که خزې غني ویلو قسم داږه نمبر وارد داغه تخپل نمبر ورکولنی که نمبر درې درې یا يا دو دو شپي کمه چې خزو توره نو اغه ته مختلف شپي نمبر ملاوي د پکار دی نو خزې یاريږي اعتراض خوان ډېر دې کې خپل نمبر نه ملاږي يا نه پک نه ملاږي اعتراض دې واللہ چکن لخذہ پدې دو خبرو کې د خاوند نه راکې او دا خبره موجوده ده نو الله دا لري د پر حل بیانې طریقو بسې نو الله پرمۍ ایصلح بینهما صلحا هم اختی ورسره وټکه وای فلا جناح علیهما پدې ګنا نشته پدې دعا ومانلې پدې خبره کې ایصلح بینهما صلحا داچ دوارا پمابین کی صلحوں کی او صلح اللہ فرمائی وصلح خیر او صلح بہترین شید رنبی جملی وضاحت ترازہ الله گناہ پی نشتہ انو اشارت دی خبری دادا دو صلح پمکا کی عباز ٹیم خضا بسحو صلح کی دائمی یوم پل حق را کم کی بل ماب کی. دا حقوق کم کمی زیاده لانده بانده اوشی نو الله اوشی نو د برمائی دا حقوق و پرازا پر سر لانده بانده اوشی نو دانا رشوت تینب پده کی گناش تا وی صلحا کی صغبہ ماکول کئی صغبہ کبلول کئی صغبہ کمول کئی صغبہ زیادہ اول کئی صلح تکتے چا نو اللہ برمائی بھلا جنر حالی ہماری یو خودی کی گناش تا چیداد وار صلحا کی صلحا ب نبتفصیل زند کوئی که دا حضی حقوق میں اتبین که محر نفقہ سکونت نمبر واری مثلاً سالے دی محر پی بوجھ دے نو خضا وطوئی زا محر من اتماب کو باہر حل ما دل مرا کوا محر تا تماب شد یا خضا وطوئی یا رتو مان بیروحی کے امان اعراض کے امان اعراض او مسره <مزرع> بد دماغی زیاته مکوانه پکچره خرچنی مو بزخ پلاک او مد پلار د کور بر عالمیا زما یا ټول خرچه خاون ته کی یا نیمه خرچه ته ما کی بهر حال خاونې قبل کی دابل صورت شه یاد سکونات مسله د اذان نه کمره ورکول نیمه د مو مستقلی کور جوړو یا مشټ دا مون چيلي کو دا خپل ترتیب دی اولی کو دا خاون نوست نکی گی نو آغا دا سکونت وی باہر حال ما سکونت آغا کرنے میں لائے گی رازی شکر خاون نوست نکی بس باہر حال یا ماسرہ دا سکونت مستقل نمی لائے گی یا نمبر واری دار بلخزہ دا خاون جنیل اداوی ما اقبل نمبر چرے بس اگیت ورکزا نوست خاون نکی گی جتا اقبل نمبر اگیت ورکنو بس ٹھیک تا باز دوا خبری بنامانے انشاءاللہ نکی گی رو جو روشی مطلب دادے خضا یا حقوق کی کمیو کی یا حقوق مارک کی او خاون پاگے باندی رازی شنو اللہ فرمائی لا جنہ خوالے ہیں لا صندر شوقتیں ندیو بل حق والدی فصلح سرچ کمیو شو آو بلکبو والیو کو صلح اوکو ناللہ فرمائی تدیو کی اللہ ورکسی دے صلحی صفت بیانی چی و خیر صلح بہترین شیدیر بہترین شیدیر بہترین شیدیر بہترین دا دینا بہترین دے چیدی زندگی تیرے او دے دکتا اعراض کیا دا خزا اغا دا غصی ساتی اغایس رضیاتی کئی دا دینا یا صلح دا دینا بہترین دا چی بلکل مہر نور کئی نا پکن نور کئی سکونت نور کئی یا نمبرواری نور ک صلح ډیر به تر د دک چې دک خبرې کیږي د دینه صلح ډیر تر رسبه خوان ادا یې ګټه وړ کیږي اوسبه ودا کم کینو آسان امشګل مثال مخک دې عليه زر خرچه او لوخځه و تویزه پینزه سوا کرا پینزه سوا پما خوځياته مکوو مهمان اې عام هر دې خوان باندې هغه موځ دې و جنو ټوپلو وي لا پر نه لښوش کې سر کې شي کی لوخځه و نیم میره کو نیم پا مزا مزا کشتوار را کوا نو خاون پا بلکو خبر خاون نم بوس پکشو خزی تم آسان شوا پا خزی سر جکم زیاده که ده اعراسته که ده با دماغی بوسا که ده سر کشی که ده نو کمشو نو اللہ پرمائی که دی سلحکی چونکه دا جانبینو رعایت تے دواو ترکنو رعایت تے خیر ان دا دیر بہتری میشه دنی وجی رسول حبارا که مرکمت هر شي وو واین خپت تم شکایت په تا په یو وکیل دی خزې طرف پشي یو دی قانون طرف تفصیل درشي او آینده کې به ان شاء الله نو هم سپاره کې او پګشتم سپاره کې باندې صلح تفصیل ان شاء الله راشي دا ډېر بهتري شي او روايات کوم رازي چې افضل الصدقه اصلاح ذات البين پل درمیان کې صلح کول دا بهتري شي نمطلق صلح کی خیر رہا خاندان کسی طول راشن ہے کہ تماشایان نمی جوڑے جل پکر جتا پہ انتظارے چھوڑے گا اس کا خیر اطلاق تخبر اللہ گا رپورٹ با کئی اس بدا کی دی پکار تماشایی نمی جوڑے گا صلح و قلاغی پا مسکی خسل حلم بیاد آیاد سادہ جاگر پار دماغ پکاري صلح کے ساڑے اختلاف معلوم کی چرہ اختلاف پس بانے دی موسالی انسان دا سلح آغا دی چلاول دی اختلاف و جیو گوری شیر دی دی دی اختلاف پسنه آخر چره یا نور از مکی مسئلہ دا دی سمسئلہ دی اختلاف چیوی وجه دی اختلاف بوری بیا وجه دی اتفاق بوری چی دی دی دی جوڑاو بوسر آزی خبرت دی بیا آخر تالاش درہما خبره دی تالاش کی جوز کم کمیں کن غالی کم زیادت کن غالی حق دار تسنگا حق و نو دادیس ہو جو کی او سلورم غٹ خبران چھ دا کم منصوب بندی دا انسان دا صلح کا کے انسان او کی دوئے غالب تپیش دا او دا دادا سے صلح نہیں چھ اگر سر حلال حرام کی و حرام ورسنس کی حلال کی دا صلح بلاشی کس من دی کتلوش داگی تو صلح کی داگی زالنا مسلل زہموشن زہم بلس کس مارے اگه کی بیع پیسی غستل <سؤال> و جائز مختلف مختلف کیمتو ندی دا غی زان لا تفصیل لی در خز او دخاون مسکر رسول زان لا تفصیل لی تو رسول حدیر کس مندی تو دا لازمی نده چه خاما حسول حدیع و علمو کی او آم انسانم سلحکو لشی و تا تسماوی چه اغا اتفاق اختلاف دا غی اجورو گوری او دا حق دار حقو گوری پا حق نه حقو گوری او دا غی ناستو جده کم منص من جوڑا که ده صلح ده پاره نو آغا منصوبه بیعه وعالم تا پیش کی چه ده صلح اسلام مطابق داو که ده اسلام مطابقو نده نو صلح بہتر شده ها بہترین صدا کره نا اللہ پرمائی وصلح و خیر صلح چلی دادیر بہترین شده ده طورنا ده تفرکینا او نیوب اللہ حقوالونا چخزا خاول نیوب الحقوالونا والله يقبرقي ها ووف درتل انفس الشح حاضر کي شي دي او پیدایشي تور ده حاضر لشیوی دي الشح بخلت دا یو له پس نوګي تدعیت او پیدایشي تور انسان فطرت کې د بخل پروت سخاوت ده که رازی ده په پزایل سر رازی په ترغیبات سر رازی سپا زور از چطا پزایل و دل پده سر رازی نور انسان پیدایشی طور بخیلی ها سنچی پیدایشی طور جاہل وی بیا آئلم رست و نو دک کرنگی پیدایشی طور ده بخیلو هر انسان پیدایشی طور ده بخیل اللہ فرمائی چی ده سنو بہترین شده خود مسلح اصل دادا دا جن دنی کی نفس لا د دې او حضور حاضر کې شو دي تبعیتور او پیدایشی تور جوهر تا نو چې کنه پیدایشی تور 보면은 الله پر ويسل به تر ده نو ته د کارو کا د سل هی په طریقه سره د کم کا صحاک مات کا سوا خلا دا نه چې بخل په کې پیدایشی تور د ختمي ګینه ختمي کی تاسو مې قزایل شنه یو طریقه دا, دا سل حمد الله فرمایي چې پیدایشي تور بکیل له د نړۍ لپاره بهترینه طریقه راغلا چې د رسول په ذری سره د دغو خلکو کې ټول خپل حقوق حاصلونکي قانون یاخذ طول خپل حاصل یا حق حاصلونکي پوره به هر واقې پوره خرچه پوره تاسو کوله او پوره دبر واري الله فرمایي پیدایشي تور بکیل پر دې خلک وړاندې سره د صلح لپاره او د جوړ لپاره دک بخل اکه مزور کل پکا نی چې کم پیدایشی طور په دې نفسولو کې او نفسولو هغه ته حاضر کې شي وي نو بارها له سره به ترين نه ارسلوي چې مخ تنحت روانسته وروغو او بل طرف هم چې مخ تنحت روانسته وروغو نشو او داسې الله پیدایشی تور دا خبر اشتا خلدا په کمزوري کول وایي چې حلوا کول وایي چې کا بهتر حاصل وروغی بیا تا بی دا خبر وی چې ګورداي اود ساتای چې خزقه تل حق مات کې مثلا نمبر واري ودانه چې هغه مات ترمرګه پر ترمرګه نه مات کی 13 کتا کمې زیاتې کړې ده هم اپ کوشش 13 زمانه کې تا خرچنه ده ور کړې هم اپ کوشش مهر دینه ده ور کړې کو اس خزانه نن تارو او خلاصل ها جو او شاته سرکشی پرهوده او اغه راز داغه نه مخ اړیدل پرهودل او خص سره پاتې ده چې یاره بحال کی. نو دا دا دا حق لن مربحال کا نو غوریات ساتي شریتور دوباره د اغه د پرده حق مطالبه جایزه حق مضیما پالیسی خو استقبالیه نشي دا دائم ته کوو دوباره مطالبه کول شي نو دیار پسې جملکه والله علم جملہ آمد اکو اشارہ دے خبرت امداد انسان کی خوبخن لحسنا بیادا مطالبہ کئی دخل حق را اللہ فرمایی وَإِن تُخصِلُونَ کچھے تاسو حیستک عیشنا تو هنہ دا دیدہ جو اندل تا دا اگے زندگی خیستک لا اگے مامکا بیادیم زنیاتو ساتا اگے نمتا دا بیام سناسو و تتوار کئی اگے نمبر واری مامکڑی دا خو بیام تسناسو خیان س وتتقوا او اغا ذل خبر اند پر باندې د خاون اغ سرکشي او ایراد الله پرمای اهي نتا سوزان اوسه تو د پدی کې ډېر به خیر د پدی به تاسو سواب بلایو سوابونه بلایي پر ان الله تعالی بما تعملون خبير الله پرمای کی تاسو کوم عمل کړی عارفانه الله خبردار دي بدل بدل اللہ خبردار دیں مطلب دادے بدلت کا عمل باندے چھ دادے سلح نروس توتا دائیں خیستہ طریقی سر داغی زندگی اوہ تا خیستہ کرا خیستہ طریقی سر تیری جی اولا پروانی نکے اندھا کزان ساتھی اللہ بتا در سواب در گئے ورپسی ولن تستطیو انتا عدلو بین النساء اللہ فرمائیتا سو ہرگی اس طاقت نشے لرلے انتا دلو بین اللہ سادہ چھتا سو انصاف و کیا پا محبت دزل کی داتا کی کوئس روائی زکا اصل مسئلہ دادا دا انسان دزل محبت د دا انسان دا کنٹرول غیر اختیاری دے او چې کوم غیر اختیاري هغه باندې الله نسبله دا شریعت تعالو لکه یو ځم مثال ده کونډه نه لکه خو کې سره خپل کنټرول نه واري نو خپل ته طلاق ورکړو طلاق وکه کیږي که یو سره خپل ذکر کوي نو ثواب پہ ملایي نه ملګ زمونږ بابا د هغه سره تان دیوال بابا تاسو دل په نه نه سره شپې وته ټولش بناه لا اله الا الله او ثواب خو په نه ملایي چکه کوم عمل ته اختیار سراوه په سواب ثواب وملاويږي سزا ملاويږي او کوم عمل چستا په اختیار کې نوي نو نه پاره ثواب ستانازښت د شريعت قانون دي الله پرمحي که چېرې تاسو انسابته د محبت کې سلور بيانيږي یو سره محبت او بل سره محبت او بل سرم محبت او بل سره محبت, محبت, محبت دا برابر شي الله دې هرګې استطاعت او وځي دا نه دا چې هغه موږ دې اختیار له چې کوم شي کنټرول کړي اختیار له باندې له پاره مت کنټرول دا به چې کوم په کنټرول کې دی دا چې دا کوم کنټرول ست او پاور و الله وي دا برداشت نه دي هغه چیانو اختیار کی دی کانٹرول کی دیلون بی بارا که اللہو پر ما الولان تستتیو هیر گیز طاقت نشیلن کیامت تیراشی خطر داد آئندہ دا تاکیب دا پارے دالن گیز طاقت نشیلن چیان ساپو که پا ما بیند بیبیانو که در ضلپ محبت کی لیکن نبی علیہ السلام با نبی علیہ السلام با نی کسم نو دایت ساگی پہ ہمبر علیہ السلام با نی تقسیم نشپو دا خسر ددین نبی اسلام د خپلې بیبي حضرت عائشې سره زلم محبت سیو د نبی اسلام نبی یا الله دا کوم زمات تقسیم نه موخه چې کوم زمہ لیکو خو یا الله تمه municipality هغه باندې چې زمہ مالک نیمه او نیمه لیکي چې محبت ته زمہ په اختیار کې نه رہے اوستا په اختیار کې نه خو راغه باندې نه سي یعنی کوم ملان چې زمہ دی کشرې بیبي بی نخدای عظمات پر کانٹرول که نده تب ما پاغی منیسی الفاظ بی باقی در حدیث لا تو آخید نی ما تملک ولا عملک او کما قال خدای ما پاغی منیسی جکم زی مالک دیم او تی مالک استا پر کانٹرول گره جا دزل محبت دی ما اللہ پرمائی نشه کوله ولو خرستم اگر جتا سو پدی دیر خریسان شه او انتیعی حرس نلکی گی شدت و طلب شی مضبوطیہ سر طلب قول. ولو عارف ته اگر چې تاسو کدي زیات هر څوک ай خدا شنه شي کولی دا ګره کنټرول نه بار وګوره رضی الله متلم الشحار کنټرول چې کم دی به کنټرول کوي فلا تميل تاسو مما لکیږي ا خوندانو کلل بیل طب رم دو اختیاری سره ظاهري احکامو کې چې سبا یو لاوالي په قانون سره جوړا بلواله بازار باندې ایا دا د چې یوې ته هوای ځان درته له پچم کې او بل له نړۍ كله مانسخه کړو اختیاري دي یوې لري هغه ځای درکمه او بل له نړۍ څخه بارلو کېږي یوې لمهر پرور او بل له کېشوار دمره ورک او له خپل سره ورکې دا شي او مهر به ختمه نشي زموږ په وطنونو د زنانو لري مهر سره دا د حق دیا اغسطل پکاریا دینا مابکول او خدی بھروس تو بیا عدالت کے بیا مطالبہ کنگاستا مابکول شکل ایسا خبر امی کولا خبر امی زیان ناواتا ہا پورا ممائلہ کئی اختیاری سیزنوں کی پورا ممائلہ کئی اختیار کستان امبر ام دے دریش دلتا دریالتا دری بلکور کی اختیار کستان اپکاو خرچم دا اختیار کستان مہر ام اختیار کستان سکونت ام لو الله جکم ستا اختیار کی دین په هغه کې پره یوې تمماله کیه ممه توجی کی پتا زروه کلم معلقہ چې تدبل بی بی پر دې کلم معلقہ پہشان نژوان دي چې سب پشت خاول کی بی خاول ده اشتخال خدای چې پنیکا کیره بی خاول ده پدې چې نو ته مهر ملایوی کی نن ده په کملایوی کې نس کو لټ ساي ملایي نو نمبر ور ملایي نشته خاور خدای په نکاح کې د خو به خاور ولنده نشته خاور والد او به خاور نو د رزق لري په نکاح کې دا نو خاور والد نه به خاور دا خاور معنا خدای خو به خاور د زګاجه دعوته اختیاری سیزنو که یو بی بی تا دم رمائلہ که دل چه بلا پشاند معلقی شی چه نا خاون والای نا بے خاون دی اللہوی دیکی بلکل برداش نیشتا شریف طور دیکی تاسو ممنوع یا دا خبره اپتاسو بانی ملن نا ہم قرآنی مسلا و عدل تا یوسو خبر درے خبر بارعیم کن پختنو کی کی گئی بھو چه دا منزان ختم زمان پر یماشرہ کیم دادی چیو خضا دا خفلی بیبیانو کفلی پاکو ایکا نا چیو بیبی تا تمائل اشی بل اپنی دی دا پردی خضی پسر باندی پر بیبی پری دا اگه دا خبرو ترو تعلق ساتلو پسر باندی بل اپنی چی کن خضا پاکو پسر بیبی باندی یوی سرا تعلق زیادلو باندی بل پر خودل نارواتنو نو ده پردیت سر بانده قلع پر خدل بس امنا روائن سوچ کولی شی دیده او ده عیت ممعلوم شو چه خضا دا سکر دو جنن خضا دا و نو خوان وانا نبی خوان دیده دا پختانم گئی دن باو کی وی نی پریدم او نی خضا بیا کور تلنشی نی ساتم او نی دا اسلام دیده دا کم مسلمانی دا او دا مسلمان دا کم زن ازده کرده حلال به حرام دې زلالاو سره داسې ناروا كل چې امله خاون ولې دې به خاون د هرام ناروا شي رتو نه خاون ولې اللہ بیا ترغیب ورکی خان وین توس لیو کتاسو اصلاح اوکلا درست ام کتا خز زندگیم درست اکلا سلح موکلا یا مطلب وین توس لیو اسلام اوکلا چکم تیر اخوابات کی آگے بارا کسا آگے مات کلو تا نا پکنے داور کرے اگر کازی عدالت کی لکل کری کی نا پکنے مل آگے گوز بدا تا اکمو احنا میں ملاوی یای دا تمام نماز یای دا تمام کلا و این نسلی ہو اے خواب اندازو کہ اسلام اکلا دا دے خضوصا تیرے دا تمام کو جو جاڑے ہو چھو و تت تقو آئندہ کی امزالو ساتھو آئندہ کی اعراض نکے سرکشی نکے ما اللہ تعالیٰ الله فا ان اللہ چخض مام کلے پاک فرمائی فا ان اللہ کان غفور الرحیم اللہ غفور دے چی ایدت حق مام کو په الله درې ماته او ربما الله مهربانه دی چې تا ایند کې یت او کو الله ته وې ځکه او ستانیا پیته ځک بچکه الله مهربانه دی الله باندې ایند کې د دې خو سراد زیاتی له ساتي وایه تخرک یوه بس ته دا وَيَئِن مَّرَأَتُكَ جَرِيَّا وَخَزَا يَوْمَ بِخَافَتِ يَرِيجِ مِنْ بَالِ هَذَا وَقَالَا لَشُودَن يَن دَلَق وَسَرْكَ شَهْدَا غَلَا أَوْ يَرَاوَ مِيَ دِروخَان قَبْرِ بِكَ الْمَخْرِ قُو يِگَلُو فَلَا جُنَ عَلَيْهِمَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمَا قَدْ دَعَاوَ بِنِي اي يصليحا بينهما صلح اي يصليح هذا تسلحه و جدادوا بينهما قوابين بلکه صلحا صلحا واسلحه و صلح بول جو استل خير الدادر بهتر بهتر ده دکا سرکشه و دهرا سکول واه غيرت الخذ الشحر حاضر کلی شې وې دي د لفظ الله تبي توردای شې تور اشه بوخنده و ان تصینو کچریتا شخصتا کو جو الذ یخو و تک فو زلم اس ات ایصل د لار شر پشه او دی راس کوله مخولنا ان الله یقول ان الله تعالی منا پا آرس باللی تا منولا چی عمل کوای خبیرہ خبردار ولن تستطیو تا سو ہرگستا کت نشنر لے انتا دلودا چتا سعدل او انسا پوکے بین اللسائی تما بین دبی بیانو کی دزلپ و محبت کی ولو حرستم اگر چتا سو دیر حرستو ان کی اپدی فلا تبیلوا قطا سوو بایلا کېګ کله مهلی په پرا بایلا کې दुसरा یوې بيبيته ظاهريې কাম کې پتزروا تاسو ترې دې بلللا قلب حلکا په شان زړل دي زړب دې پشاني او شه زړل کېل یا yes, درست که جوند دی خضو و تتقو اوزانم اوساتنا پر مالینا و انتسلیهو کجریتاسو سلح وقلا پا ترشو حقوقو که و تتقو اوزانم بچ کو پا اندکو دو اغاد سر کشینا او دیارا سکولنا فا انلاللہ یکیده اللہ تعالی, تعالی و فورا رحیم دو بخون که یا اولین یا اخیر آخرین یا رحمت سعقید کریم اخدائكم سدہ پیدائیشی بخل لکریم اخدائی یا اللہ پترغیب سرا یا اللہ مشریح احمد سرا کمزور اکی گیا یا اللہ دام النوز اوباسی یا اللہ جدا من نوزی بیاب زکاة مورکو سدا کمممورکو قردے حق ممورکو طول عرص مورکو کریم اخدائی داپن ان کی کمزور اکی بخن من کی کمزور اکی صحاوت غالب کی کريو خپل دفتر چې کوم حقوق دی الله هغه یا الله په توفيق راځي په وروه طريکه سره ادا او یا الله کوتا هيب جوړ شي چې اخرت پرځ باندې مجرمان پسه یا الله رضيش تعالی